Лише на шепіт. «Дякую!» «Заговорив!» Зраділа Христя. «Мамо, заговорив!» «Тепер уже одужуватиме!» Розважно мовив чечит. «Де, батько?» «На роботі?» «Друкують щось до в'їзду ясновельможного?» Сказала мати. «Гетьмана!» Додав полковник. «Буде перед Різдвом, весь Київ жде!» І патріарх Паїсій, що їде в Московію, вітатиме його, як князя. О, дуже швидше. Дякую. Поїду всіх порадою, торкнувся знову його плеча. Ти, молодчина. жити тобі сто літ. Він шумно вийшов. Що тут з людини робить воля? Христино, ось я. Дуже мене поранено. Черкнула куля по голові, Вгорнула руку в своїй долоні. Ні, як нам одружитися! Йому було так гарно, У тому теплі, що ж заплющив очі. Поспати хочеш, то я піду? Ні, ні, далеко, ще до Різдва. Ви ж дев'ять днів. А до приїзду Гетьмана? — Ні всім так кажуть. — Мушу до того часу видужати. Вона оглянулася і, зашарівшись, поцілувала його в уста. — Одовжуєш, — прошепотіла. — Знахарку приводив батько, зілля тобі лишила всякого. Рука його послухалася і хоч не дуже впевнено лягла на русу косу. Як довго ще до різдва, зітхнув, відчувши, що повертається до нього сила й молодість. Аж дев'ять днів заплакала, сховаю добре зброю, щоб ти не втік. Так любиш? Тільки схлипнула і оповила його руками-крилами, в яких були і ласка, і страх, і сподівання, і ті літа, які судилися прожити їм, на збуреному жаскому світі. Гетьмана стрічала вся стара столиця Руська, Як не стрічала вона давно нікого. Хоч мав прибути лише надвечір зранку, Скрізь панував святковий дух, В усіх церквах служили немов на храм, І навіть сам патріарх Єрусалимський Був радісний та урочистий, не наче ждав месію. Усі ці новини приніс Назару батько, що був останній тиждень у самій гущій приготуванні. Назар уже ходив по хаті, бував у стайні, де набирався сили козацький кінь, проте не йшов далеко з дому, щоб не злягти, не пропустити таку велику для України преславну мить. Ну що там, батько? — Добре, — пригладив Сиві вуса, — Хмельницький вже під Білгородкою, і патріарх з митрополитом готові виїхати йому назустріч. А козаки? Аж триста на ліпших конях виїде далеко в поле. От жаль, що я не з ними. Ідеш на все побачиш. Зможеш? Це, певно, батьку раз у житті. Чотири сотні стражденних літ народ ждав цього пришестя, мовив старий схвильовано, і відвернувся. — Як, ти вже готовий? — вбігла до хати христя, брана, мовна із дво, в квічастій білій хусті і в чобітках з підківками. — Вийдіть, — озвався батько, — а я прийду пізніше з дітьми і матір'ю. Назар не міг очею двести відмилої. Вона ж от того ще більше квітла, сяяла. Ей, там дівчина воду набирала, дівчина молода. Спромігся таки на слово. Чи то живий наш старший сват? Живий, живий. По чим ти знаєш? Може, молилась і за нього? За кого ще? Це таємниця. Вже час іти, де твій кожух? Уперше йшли містом так, Мов чоловік з дружиною. Вона його підтримувала, Бо рана ще себе давала знати, Пов'язки ще не зняли. Назар узяв пістолі й шаблю, Він же такий козак. Біля Софійського монастиря Їх стріли радолісовики, Що мали тепер цілком шляхетний вигляд. «Ідете зустрічати гетьмана?» – спитав Назар. «А ти?» «Не можу ще на коні». «А це сестра?» «Ні, наречена». «Славно! Давай мінятися. Отдам коня й здоров'я, зарануй дівку. Згода надбаєш сам». «Так той панок, що вистрелив уже на тому світі» а дівчина така, одна. Заграла лунко сурма, серед майдану залопотів на вітрі прапор, а біля нього з'явився чечет на вороному, якого він добув у Вижгороді, де стався бій зі шляхтою. Полишивши Назара і Христю, лісовики, а з ними інші козаки, митнулися сідати на коней, вишикувалися у три ряди по сотнях, і заніміли. Тим часом із Софійського монастиря на гарно вбраних санях врочисто виїхав сам патріарх Паїсій, за ним слідом митрополит, війд, бургомистр тарайці лавники, якісь пани старшини, і вся ця валка попрямувала завал на вкочений волинський шлях козацькі сотні рушили вслід за саньми, а люди, яких зібралось тисячі, посунули собі до брами та до валів. Назари Христя йшли в тій юрбі, захоплені її невпинним плином. Довкіл були самі поважні лиця і повна тиша, наче весь Київ став великим храмом, сповненим високих дум та благочестя. Діти Ті примовкли, галки, що кружеляли, злякані багатолюддями грою сурми, сілися на комени та на хрести і, підсвічені низьким грудневим сонцем, здавались голубами. Мов, дух святий, казала Христя, на них Назару. Бачиш, Назар кивнув. З ним щось творилось дивне, незнане досі. Серце його, душа підносилися над цим життям, яким він жив, і линули до тих висот, де не бував раніше, бо почувався завжди чужим на рідній своїй землі.